Hvala na gradiče za svetar. Mi na osnovu definicija, Ana je srneta, da kruška mi. Šta? Šta smo mi? Živci od onoga što nam pripisaju. A na osnovu definicija, oni koji nam žele dobro, kažemo im da se to upravo odnosi na mi. Pa volimo Allah, ta barak, evo tada. Zaista, ovo bude od velike koristi, a sada kad Enes Čaušević o objemu ekstremizma i ekstremizma savjera. Ta'ubu bihla i samir alimina šeitana razine. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladih adaka tasovak alladih adzara sadar alladih asrađa alladih asrađa aladih asrađa alladih جعل في الثمان مروجا وجعل فيها سراجا وقمرا مميرا الذي جعل الليل والنهال ثلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شعورا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتور إليه ونعوذ بالله من شروع أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهدل فلا هادئ له و أشهد أن لا بداه إلا الله وحده لا شريك له و أشهد محمدا عبده و حبيبه بعد نيست مهوانك الله سبحانه وتعالى أُنمي كوي سسوارا اي چيني سقلني أُنمي كوي داي صراحة بباشنة فاي فوتو او i potamljenim. Onome koji je na nebesima dao sad sježa, dao sunce, svjetiljku, dao mjesec koji cija, onome koji čini da se noć i dan smjenjuju, onome koji je sve stvorio i mjerom podredio Salavat i selam neka je na posljednjeg Allahovog poslanika, njegovog miljanika i odobranika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, Sjenjena braćo i uvažene sese. Pozdravlja vas pozdravom stanovnika dženneta. As-salamu alikum, wa rahmetullahi, wa barakatuhmu. Prije svega alavit ćemo našem predavaču, što nam je pojeo veći dio vremena. A zatim ne mogu, a da ne izrazim veliko zadovoljstvo ovim slušalaca ovim lijepim, bistvim, bedvim ličima koje vidim ispred sebe i zahvalim Allah subhanahu wa ta'la što nas je na ovome mjestu da pokušamo zajednički da se posjetimo, podučimo da upozorimo na određene stvari koje su se kako danas prisutne i aktuelne. Svoje izlaganje počelo sam riječima, odnosno ajecima koji govore o tome da je Allah subhanahu wa ta'ala sve stvorio i skladnim učinio, da je svemu mjeru odredio i bez obzira kako mi danas definisali terorizam, fundamentalizam, ekstremizam, nasilje, nepravdu, to ne izlazi iz jednog okvira da je to remećenje ovoga sklada harmonije i reda koji je Allah subhanahu wa ostavio i uredio znači izlazak iz tih okvira znači terorizam znači ekstremizam znači nacizide i tako dalje jedna bitna činjenica koju ne možemo umaći jeste da živimo u ovsrednjem vremenu na koje je Allah uposlanik sallallahu alihi wa sallam upozorio da će doći. Da je to vrijeme išljušenja nepravde, vrijeme kada će povjerenje među ljudima iščezuti, vrijeme kada će se ubijanje povećati i brojne druge stvari kojima je Allah uposlanik sallallahu alihi wa sallam napovjestio onaj period prije nastupanja sudnjega danja. Allah subhanahu wa ta'ala govori da se nerez pojavio i namnožio toliko da je zahvatio i more i kogno. Da je zahvatio sela i gradove. Da nikoga i ništa nije poštedio. Baharavka sadu pripravljivo tako. nere meter, nesplat, Pojavili su se Hilberni na Kopnu, Bolbašli na moru. Nekim u katolikarnu, u gradovima i u Da Dakle, velika ekspansija nepravilnosti, nereda, pecajda. I kada čovjek pokuša pobjeći od svega toga, kada pokuša da sebe dovede u red, da uspadi i harmonizira svoj život, sa Kur'anom, sa Sunnetom, da živi po diktaciju koji Allah, subhanahu wa ta'ala, kvora s i zemlje postavlja, dešava se ovo, što smo malo čas čuli, da bude okaracerniziran kao terorista, kao fundamentalista, kao ekstremista. Zbog čega? Zbog toga što je normalan. Zbog toga što želi da živi u svome prirodnom ambijentu u onome u kome ga Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Allah se stvorio slobodno, kao slobodno biće da si rog samo Allahu i kada prestaneš biti rog Allah postaješ rog nekome ili nečemu drugom i znači svoje prirodno okruženje jeste da radiš i živiš onako kako je Tvoj gospodar, zadovoljen. Zahvaljujuće Allahu, mi imamo pojašnjenje za sve što se događa, izbiva oko nas. Ponec zrna, a neke od kitave, ti bijanili kulišaj, nismo ti objavili knjigu. Kao pojašnjenje za sve, ama baš sve. I nema ništa da je Kur'an izostavio, I da u Kur'anu za njega nema pojašnjenje odnosno usmjerci Allahu protanika sallallahu alayhi ve sellem mm. tako i ova današnja politička globalizacija gdje neke sile i snage nas je da ovladaju svijetom da pomogu ljude zatim ekonomska globalizacija gdje nas je da pomogu ljudske i menske Zatim ove promjene sa našom planetom Zemljom. Zatim jedna manifestacija koju jedan od učenjaka naziva Blue Jeans Jema. Dakle sve one koji nisu danas pod nalodnicima teroristi, ekstremisti, fundamentalisti, on ih je svrstao u jedan Blue Jeans Jema. Jema sklavog džinsa. Zašto? Zato što oni žive po jednim te istim vrijednostima, oblače se isto, imaju iste navike, ponašaju se isto, pa ćeš naći da je moda zastupljena jednako kako na zapadu, na zapadu tako i na istoku, Svice identično oblače i ponašaju trendovi koji su u Njujorku isti su takvi i u Tokiju i zato i zbog toga i šešt vrstava u jedan džema slavnog džinsa. Kada se islam pojavio, postao je čudan. I to se spominje u Kur'anu i pojašnjava tu stvar. Pa kada je Allah poslanik sa Allah, ali je srveme ljude pozvao da obožavaju samo Allaha, da mu nikoga ne smatraju, u radim, da mu nikoga ne pridružuju, každu ogi, da on hoće da ova sva božanstva svede na jednog Boga, Doista je to nešto čudno. I zaista jest, Islam je čudan. Bio u prvome vremenu i kako kaže Allaho poslanim s.a.w. Bedar islamu gariben. Va se je ujdu gariben kema bedara tatuba il Islam je počeo kao čudan, nešto strano. Šta je sad ovu? Otkud sad ovu? Mi na ovo nismo navikli. Naši pretlje nisu bili ovakvi. Ona je obožavao Boga od drveka, ona je od kamena, ona je Boga napravi od gurbi pa ga pojede. I raznih drugih primjeri. I kada dođe Allah u poslanjih sallallahu alaihi sallam donese odjavu, obožavajte samo Allaha i nikoga više. Kaže, ovo je nešto čudno, šta je sad ovom? Pa se pojavili ljudi u Bosni, pozivaju da se samo Allah obožava, da se samo Allahu na svežbu pada, ne ugržavajući nikoga i ništa, kako kaže naš uvodničar, multikulturalnost na ovim prostorima ostala je kao baština tilapeta, osmanske tajne. Mi smo prizvatili jevreje i Španije, kada im je najteže bilo. Mi nismo porušili svete te samostane katedrale, ostale su tu. A pitanje je kako bi bilo da su uloge za njenjim. nemamo kompleksni problem da živimo sa drugima i pored drugim. Kao što nije imao Allahov poslanik sa Allahom i oseleme, kom je sluga bio jevrijc. I jevrijci su da stirano poslavi, da bi uhodili Allahovog poslanika da vidje kakva Allahovog poslanik živi u privatnom životu da li je isti kao i u svome javnom životu. Pa kada je došao Mladić kaže, ja vam ne mogu ništa reći, osim ono najbolje, takav je javno, takav je tajna. Dobar i gotovo. Da bi na kraju, Allah u voljom, ovaj mladić primio islam. Dakle, mi nemamo te komplekse, nemamo te probleme. Moje komšije su Srbi. I nismo operećeni time da ne možemo da živimo jedni kore drugi. Mi možemo. Nama naša vjera ne riječi terorizam, ekstremizam, progon, pogotovo ubijanje, nedužni ljudi, uzimanje i otimanje tuđe imovine. Kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, da je film ma'lum rikin illa bi nafsihi, nije dozvoljen ljudski meta osim uz njegovo odobrenje, kada ti neko nešto da možeš uzeti, da otmeš, ne možeš. Za razliku od toga što nam se danas radi čini Dakle, mu u vremenu kada je islam postao čudan. Ne onaj polovični, ne onaj modernizovaniji, ne onaj okretaniji od svih svojih vrijednosti, ona prazna ljuštura i čahora, nego živi islam onaj izvorni koji im danas tako smeta, onaj islam koji je Allah ko sani sallallahu alaihi sallam dostavio i propagirao ona vjera za koju je Allah subhanahu wa ta'ala rekao el javna akmeltu rekum dinakum danas sam ono vam vašu vjeru usavršio, koju vjeru? inna dina inda dina Allah, islam u islami, jedina vjera kod Allaha jeste el islam A men je traži gdje islam din. A u neku drugu vjeru mimo al-islama. A šta znači ovo al-islam da je to nešto određeno, da je to ograničeno, da je jasno precizirano i definisano, da nije nešto da nije mačka podaliz da medveđi da ne znamo šta je katavje. Onda to postaje čudno. Postaje neprivatljivo, postaje podnošljivo nešto čega se treba ljepiti i otarati po svakoj cijeni. I onda, kao i onoma u ime Allahovog poslanika smišljaju se razni načini da se takvima stane u kraju. I djemku rubi kaj gradine četvaru. I kada su ti spletke kovali oni koji ne vjeruju. Nijak su nuke, a u juhri džuke. A u juhri džuke. Zabite ubili protjera ili zatvorili. Allahovog poslanika je isto stavio danas nama. Što svaki dan gledamo na malim TV ekranima, što čitamo u novinama i tako dalje. Dakle, el-Islam, izborni Islam je problem. I postao je čudan i na to je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam upozorio. Potpuno drugačiji od ostatka svijeta. I danas možete prepoznati na ulici onoga ko živi taj el-Islam. Zašto? Zato što ga nećete vidjeti za svojom teltura. Ne pije, ali da se prani alkohol. Zato što ga nećete vidjeti ovakoga i onakoga, jer je odbacio svalna ružna svojstva koja je Islam pokudio i on je neminovno drugačiji, neminovno stršiji, neminovno vode oči. Međutim, to je za nekoga ekstremno, to je za nekoga terorizant i tako dalje opasnost, zašto? Zato što se on ne uplapa u definiciju na čemu je većina ili na ono oko čega se ljudi slože, bilo to ispravno bilo pogrešno. Međutim, nama Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da uzimamo samo ono što je ispravno ono zašto imamo dokaz ono čemu nas Allah uči, ono mimo toga mi sad i nemamo ništa Nemamo ništa protiv onih koji izaberu da žive drugačije. Zašto? Zato što nas Allah tome uči. Ne mojte u svoju vjeru nasilu uvoditi. Ne mojte prihjeljavati onih ukovać za Bogomuslimani. Druga stvar. Pa manšata vijeku. Pa manšata ljubmin, o manšata vijeku. Ko hoće neka vjeruje, ko neće, neka ne vjeruje. Vi nimate sad svih mišlja. Ali govorite ljudima, pojasnite, objasnite. I kada radite na tome, vi ste ekstremisti i <kuh> teroristi. Ovako nije samo kod islamskih modernista, koje smo spomenuli u našem definicanju ovi stvari, koji se pokušavaju vratiti u vrijeme Allahovog poslanika, sada Allahov je otrljeme, islam, potumačiti i početka. Pa čujemo tu i tamo izjave da je poslanik živno osja biti, Versace, Armanije i tako dalje da nas Allah sačuvaju udalje od toga Amen. i brojne druge stvari o demokratiji Ebu, Vectra, Omera i tako dalje dakle brojne stvari koje nemaju nikakve veze niti logike i ti modernisti koji pokušavaju modernizirati islam dovedu islam na takav stadi stupanj da on može zajedno sa Amerikom čestiti za istratku stopu. Zajedno i tako. Zašto? Sve su postali Ni Nijedno ni drugo ne imaju vrijednosti. Što ćemo vidjeti nešto kasnije. Kada se nešto ukloni ili sa vas, što je problem sa onim koji je dobio deset hiljada kremova krapice, zašto Jer je svoj islam predao okačiti vam sudnice. A pitanje je li bi li bih tako uradili sa onim indijicima, čije su kapice mnogo, veće i mnogo, dakle ni veliki turbani koje noće rađaj, ne znam nija kako se već zovu, na zapadu su takvi zaštićeni iz ovoga ili onoga razloga, dok muslimani ne to pravo. Vrijeme je kratko pa ću da kratim, a volio bih da mogu ovaj tema toliko obimna da bismo mogli nekoliko dana neprekidno o njoj govoriti. Toliko se pesas namnožio da na ovome svijetu kada bismo samo teze i naslove spomenuli to bi nam uzelo dosta vremena. Allaho poslanih s.a.v. što ume nije ostavio sjetno. Iako danas mnogi pokušavaju da nam base prašinu u oči pa da zbog te prašine ne vidimo, one sitne, sičušne prašine, da ne vidimo velika vrda oko nama. I to se zaista nobijem ljudima dešava. Bačena im je prašina i to na medijska oči pa oni ne vide šta se dešava oko njih. Allaho poslanih s.a.v. ostavio je jednu vrstu zaštite i kaže sve dok bude se primjenjivali su u zaštitu nećete biti slijepni vidjet ćete mnoge stvari koje većina ljudi oko vas neće vidjeti pa kaže Allaho poslanica srve ostažem sam vam dvije stvari koji ako se budete državi nećete zalutati poslje mene koje dvije stvari I da vallahu sunnete nebiti Allahovu knjigu i sunnete Allahovog poslanika, ala, neki će reći to je objavljeno prije 2400 godina, međutim pažljivim studiranjem i proučavanjem, naći ćemo da su te stvari i te kako danas aktuelne i punjenjive i da one Allahovom bolju i Allahovom miloštu nisu, niti će ikada zaskaviti i postati Besiedu. do sudnjega dana. Jedna velika činjenica jeste, kako je nagovijestio Omer ibnus Atavra, da će veze Islama, one ključne stvari, biti pocijepane, pokidane kada u Islamu stasaju naraštaji koji ne poznaju predislamski period. I ovog, ovoga smo se dotakli u našoj tredini oko Đarilijeta. Kada se u islamu pojavi generacija koja ne poznaje predislavski period, tada će islam raspasti, potijepati. Šta će se desiti? Da će dobro postati loše. A loše će postati dobro. Sunne će biti novotarija, a novotarija sunne. Doći će do zamljeni vrijednosti. Baš kao što je danas došlo. Čovjek dođe sa bradom, kaže u kao četnik. Kaže, poslanim se prijao. Ošišaj se kao što se poslanik šišao i prijao. I takve druge gluposti. A imamo jasnu potvrdu da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam živio po fitri u kojoj me Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Jer Allah je stvorio muškarstva i dažda mu razne brada i to je ona prirodnost i poslanicna znači, se sada u ovom podučio kako treba da se u tom smislu ponašamo i kako treba da živimo. U ovome vremenu zamiljene vrijednosti dolazi do primjene duplih aršina. Pa ćete naći danas da se nešto smatra nekje lošim, a to isto nešto je nekdje sasvim normalno. Nikakav problem nije. Pa ćete naći da im jedan, ili još gore od toga, zato Konkretan primjer, imamo presudu za terorizam, kada smo već oko terorizma, grupi Ruse Pašić, koji nisu radili ništa, ali je postojala mogućnost da će oni to uraditi i da bi, kao što svi možemo to uraditi, čitava ljudska Populacija na svijetu danas su potencijalni terorizmi kao što su Rustem Pašić i njegova grupa. Jer u osnovi svaki čovjek je, ne vidim dok se dokaže njegova krivnja, međutim imaju preventivne mjere, pa su oni dvog toga osuđeni i nazvani teroristima. I nerijesko, u nekoliko navrata da vidimo proteste i nezadovoljstvo zašto ti teroristi vodaju iako su osuđeni Oni ću još uvijek slobodnih lijetnja za javni mir sigurnost. Dobri čovjek ubije stotinu ljudi, digne središte glavnog grada uzrak i kažu ovo je izolovan incident. Ovaj čovjek nije baš sam sa sobom. Šta je sad veći terorizam? Mogućno da neko nešto uradi ili da ubiješ stotinu ljudi i digneš središte glavnog grada uzrak, i oni kažu, ne, ovo nije terorizam. Dakle, živimo u vremenu kada su samo kom je Allah zadnje mogućnost da to vidi vrijednosti pobrkane i zamijenjene. Zatim, imamo jedan fenomen koji se javlja, a na koji nam je Allah oposlani sallallahu a sallallahu a a prije to da Allah sada u svojoj knjizi ukažali, fenomen pojavnog i realnog. Forme i suštiri. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Atah an tethra wa huwa hajbun lakum. Vi nešto vjerovatno mrzite, ali to je dobro u vas. Zašto? Zato što mi vidimo da je nešto loše. I mi to mrzimo, ali u tome bude hajtana. Wa atah an tuhippu shaytan wa huwa shaytan lakum. I nešto volite, a ono je loše u vas. Zatim jedan slikovit primjeri koji treba svake sedmice da stavimo pred svoje oči. Da ga pročitamo što nam je uporučio Allaho poslanih sallallahu sallallahu sallam. Iščit, iščit. Išta ovajte suru Al-Gahd. Svakoga pesa, to će vas zaštititi od deđala i njegove fitne, njegovo iskušenja, njegove smutnje. Allah subhanahu wa ta'la u oboj suri spominje baš ovaj fenomen. Pojavnog i realnog. Spominje Muta alihi sallam. Kada je držao hutbu i oddržao je takav govor da se mnogima svidio taj govor, pa mu prilazi jedan čovjek i kaže, e hutba ti je bila aferin. Kaže ti mora da si najkućeniji čovjek na svijetu. Sada je vam potvrđuje ovu konstataciju, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala uporava. Zašto? Zato što Allah kaže, i na svakog učenog ima još učeniji nemoj se zanositi i Allah mu daje dakle primjer da se poduči i da izvuče povuku iz svoje greške pa mu traže, idi i nađi jednog našeg bogopojaznog roba koga smo mi podučili i na njemu dali na tom i tom mjestu, uzmi jednu ribu stavi je u portu, pa ćete ona ispadne nađi ćeš tog čovjeka u u koloku, tamo vano. Znači, vrlo jednostavna metoda, ali ova metoda govori, nemoj se uzdicati preko mjere koju bi je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. I odlazi Musa, alaihi sallam, nalazi hidra. Pa u svome druženju, do su išli na insistiranje Musa, alaihi sallam, da preci hidra, kako bi učio od njega, Hidr ga upozorava imena kemen se stasi, a ne i je sadova. Doista se ti nećeš moći strpiti sa mnom. Zašto? Zato što Hidr zna da oni ne razumije određeni stvari koje će se desiti. Kao što se danas mnogi ljudi ne mogu strpiti i sačuvati zbog određenih dešavanja. Dešavaju se neobične stvari. Nama nejasne Međutim, ako se istinski budemo držali Allahove knjige, istinski sadržali i proučavali sumneta Allahog poslanika, nećemo imati takvih dilema, nećemo imati tih problema. Pa dolaze na jednu lažu, Musa Ali, Selam i Hidr. Na toj laži se dešava jedan vrlo povučan događaj. Dolazi jedna ptica, mala ptičica, zahvata, vode u kljun i spušta se na falu. Kaže njemu Hidr, vidiš? ova pričica što je uzela ovo vode kaže znanje koje posjedujem ja i znanje koje posjeduješ ti prema znanju koje Allah posjeduje nisu ništa do koliko ovo vode uklju nove ove odnosno na ovaj okean na kome se nalazimo kada su htjeli napustiti lađu Heder uzima štap i probijaj kaže Musa štap je čovječ uvišti ljudi na brozi Oni nas preveze ti. Kaže, i se strpio me nemoj pati. Dobro, kaže. Nastavljamo. Pa nalazi jedna dijete, a znamo da su djece nevina, neporočna, čista, pa ga hidrali i senak ubija. Pa kaže Musa, a trebite nećem za higjetem? Zašto je ubio nedužno djete. Pa ga hidrali. Opet upodorava na umjet koji mu je dao da bi ga slijedio. I na kraju dolaze u jedan grad koji je bio jako, nego sto ljubi prema njima, pa ih dakle, ne prihvataju, ne ugošćavaju, ne pružaju im utočište, tako itd. I tu hidru tom gradu uzima i u svome trošku popravlja jedan ziv. Daže Musa, pogledaj šta nam radi. Mi nas primili, ugostili, a ti trošiš i popravljaš taj ziv. Znači imamo pojavno, a imamo realno. Šta je realno? Kaže Sidorari Celan, vidiš ovu lažu. Kaže ona je za siromahe. Njihovo vlastištvo, a njihov vladan u velikom ratu. I traži svaku lažu sposobnu da je uposni u tome ratu. Pa je ja malo probučio da ona poslone do prođe vladari njegova, svita, da im ne uzmu tu lažu, oni će je lahko popraviti. I opet će se nastaviti koristiti sa njom. Znači koristi. I onda Musa, a zaista je tako, u si postupio. Zašto se ubio dječaka? Kaže, taj dječak je, na osnovu znanja koje je Allah dao, hidra, <kli> izrastao bi u takvog slučinca i muđima da bi svoje roditelje utopio i utušio u nevjerstvo. Pa sam ga kaže ubio da bi oni morili Allah kada im Allah da hajimli porudu. I na kraju treća stvar popravlja zidu nego što ljubimo gradu. Zašto? Kaže ovaj zid pripada jednom djetimu. Dječaku koji je ostao bez oca, a ispod toga je otac zaklio blago, a dječak još nije stastao da bi mogao raspolagati sa taj blagom, pa sam ja vidješi da je ziv u rodu popravio isti da bi dječak stastao i uzeo to blago. Vidimo dakle, imamo na jednoj strani pojavno, a na jednoj realno. I danas kada kažu, Vi ste pojavni terorista, zašto? Zato što imate bjelicu na glavi, imate izrazito dubu brazu, čudnu odjeću. Mi se nećemo složiti sa tim. Pokažite nam zaista da smo mi teroristi, da smo mi krvopije. A mi ćemo vama pokazati kod su teroristi i kod su krvopije na osnovu činjenicnog stanja, na osnovu brojnih podataka koji su zapisani u stranice povijestnosti. Sve ovo prethodno rekli smo zašto? Da bismo shvatili u kojoj mjeri su teror, ekstremizam, nasilje, fundamentalizam zastupnjeni danas u svijetu. Bez stvari teško da ćemo shvatiti da su te stvari zaista takve. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ostavio nam je veliko glado, svoju knjigu i treba da je se držimo upravo onako kako nas Allahu poslani, sallallahu alaihi wa sallam, podučava da se držimo, dakle svojim kutnjacima, najčvršće što možemo da se držimo riječi ilaha ilaha illallah, Allahovog užeka i da se nikako od njega ne odvajamo. Nočas, kada smo kod ovima, obzirom da je u globalizacija, i ja ću malo napraviti globalizacije, pa neću stvari svesti samo na vjerski terorizam. Dotačit se i toga, otići i u neke druge segmente ljudskog života, u neka druga područja, obzirom da je vjera u stvari ljudski život. Mi je tako vidimo. Vjera je život. Nije vjera nešto sporedno, nešto što ćeš kinuti i okačiti, pred ulazom ili na granici i tako dalje vjera to smo mi jer mi vjeru živimo islamski terorizam to nas već pomalo zamara svaki dan slušamo, gledamo nerijetko i sebe vidimo na tim malim ekranjima iako nikada ili nigdje nismo uradili ništa što se kosi sa zdravim ljudskim razumom nismo nikoga ubili nismo nikoga otečkali nismo nikoga otejeli, nismo nikome zaprijetili iako oni govore da mi prijetimo, a lažu i izmišljaju kao što lažu i izmišljaju danas iznoseći brojne stvari koje ne nedolipuju onima kojima ih pripisuju. Paživim proučavanjem ljudske prošlosti odnosno povijesti, a i ove skorašnje vidjet ćemo da je na svijetu mnogo terorista i ekstremista, ali ne sa bradama, ne sa kapicama, vidjet ove druge kako jedan božno veli sa kvitiljima ispod brade sa kravatama, u uglantanim oddjelima, u bijelim antilima, na raznim plakatima, sa vijećima, tako nježnim i slatkim da se čovjek prosto topi kada te riječi, ali kada ih pažljivo prouči, naježite kada spozna njihovu tržinu i opasnost koja se iza njih priježi. Sve te stvari odvijaju se kroz različite ljudske životne segmente, pa naći kroz politiku, načičete pros ekonomiju, načičete prosjevo, pros kulturu, dos moral, obrazovanje i tako dalje. Ja ću spomenuti samo nekoliko nekoliko primjera pa ćete vi uz pomoć današnje tehnologije vrlo lako doći do mora, dokaza kada poi potvrđuju ono što ćemo iznijeti. Danas je popularno u svijetu da se govori o prenaseljenosti, prenaslučenosti. Mi nemamo sasvim problemi jer Allah je naš stvoritelj, On je stvorio nebeta i zemlju i sigurno nije pokriješio kada je da će se roditi više ljudi nego što može stati na zemlju. Neki danas kažu kada bi se svi ljudi koncentrisali samo u Australiji, imali bi po nekoliko dugo malo zemlje i tako dalje, a da ne govorimo o prostoranoj Aziji, Americiji i tako dalje. Dakle, nije to tako. Međutim, neko pokušava da nam proda jeslinu priču. Uz to, dok nam to prodaje, on nam baca prašinu u oči govoreći o islamskom terorizmu, o teroristima, o ovima, o onima, a ako budemo iskreni, nepristraniti, da navijamo za ove ili za one vidjet da su ti teroristi mahom ljudi u samo odbrani kao što smo mi bili teroristi za neke za vrijeme ovoga rata minulo u Bosni i Hercegovini, pa su i nas nazivali ovakvim ili onakvim falangama ovakvim ili onakvim teroristima pripisivali nam razna zlodjela koja su oni počinili a ne mi kao što je slučaj sa Markavama kao što je slučaj ovde ili onda da se ne vraćamo u tu vražnu prošlost. Dakle, ti djelosvjetski teroristi imaju problem sa prenatučenosti ili prenaseljenosti planete i zemlje. To je nama problem zašto? Zato što? Oni imaju neke druge planove i ciljeve o kojima mnogi ljudi ne sanjaju i ne razmišljaju. Pa ćemo mi taj broj smanjiti, nećemo mnogo. Samo za 95% procenta. Dobro se čulite, 25 procenata oni imaju u namjeri slištiti. Za sve duhu, pućanstvo ovoga svijeta na 500 miliona. Na 500 miliona. Kako? Pokušajte ovo. Kaže 1957. godine Eidenhauer, bivši predsjednik HVD-a, ovlastio je komisiju naučnika da istraže problem pre napučenosti. I ovi su, kao što je onaj šetan iz nešta, onaj staran, kada su objećali kako da ubio lavo poslanika pa dolađio sa raznim predlogima, ovi su došli sa mogućim rješenjima pod brojem 1, 2, 1, 3, zagovarajući puštanje smrtonostnog virusa U posljednje vrijeme se virusi često pojavljaju. Virus zapadnog nila, psičija, gripa, svinca, gripa, bruceloza. Je li to slučajno? Na ovome svijetu nima ništa slučajno. Pa su napravili jedan takav virus koji će biti osporan na svaki pokušaj njegovog kariministanja, sprečavanja, ali će biti pogluban za ljudski imunni sistem, a samim tim čovjek će biti Dakle, na opri svakom napasniku i uzročniku bolestije. Prema nekim riječi virusu hiv ili SID-e. Prema nekima, a ova najbolje zna. Zatim, imamo drugu stvaru, odnosno metodu koju ovih si mjenjuju i koriste, a to je da izazivaju ratove prije ovog našeg rata, da ne spominjem druge, svjedoti da je se na stosnine, a ne hiljade mirovnjaka, smijenilo sa različitim planovima, prijedlozima ovim ili onim, oni nisu dolazili da to izmire, da pronađu mirno rješenje. Oni su došli da zabelaju. I kada su zabelajili, ostavili su ljude na cjedilu. Da umiru Iako su mogli da spriječili na osnovu sile koje raspolažu dok nisu ispunili svoju mračnu potu, oni to nisu učinili. Pa ćemo spomenuti kakve su posebice tih ratova. Prvi svjetski rat počeo je ovdje u Sam Da slučajno, da li je Gavrilo princip za luta od nekud ili ima neka druga pozadina, a ona najbolje zna. Ali ima ljudi koji govore da nisu stvari onakve kakve su ih napisali i pobjednici jer pobjed danas pišu pobjedniki kakvu god hoćemo i zato mi danas u Bosniu ne baš bistru pobjed u uđbenicima naših osnovata i srednjoškovaca zašto? zato što nemamo faktički pobjednika ne mogu da se dogovore ko je akresos, ko je žrtva ko je zločinac i tako dalje u prvom svjetskom ratu Bilo je 40 miliona žrtava. 40 miliona žrtava. Koliko su islamski teroristi podeli danas u svijetu? Kad bi sve sabrali možda neki desetak hiljada, Allah najbolje zna, prema onome što čitamo i štambi. 2000, prve 3000, jel? U Špani nekoliko desetina, u Londonu, tu i tamo. Ako kažem da su to istinite informacije, a opet ima ljudi koji dažu i ni to nije istina i to je dio velike zadnje u jednom rasu 20 miliona mrtvih što vojnika, što civila o materijalnoj šteti nećemo ni govoriti jer nema potrebe zatim drugi svjetski ras nešto više 55 miliona žrtava učestvovao cijeli svijet Plod ili ishod s prvog svjetskog rata jeste ukidanje hilafeta. S prvim svjetskim ratom nestalo je islamski hilafet. Sa drugim svjetskim ratom, pored svih ovih žrtava, tri godine posle završetka rata dešava se jedna druga stvar. Jedna država je nestala, druga je nastala To je kao da vam se neko useli uvuče i kaže ova soba je moja, pa onda preuzim je spavačom, pa onda je pulilu i tako zadnje. Vama ostavi, malo prostra u vodniku, dok se vrata otvore, vičete ćete u predulaz. Bačene su i atomske bobe, najsmrtonosnije, odloži je do sada nepoznato ljudima, uništeni su cijeli gradovi, nije ova populacija, a posljedni se osjećamo i dan dan i dan danas se rađaju djeta sa različitim informacijama I Allah zna do kada će se rađati. Ovo nisu različite mušljima. Treći crski ras koji mnogi nam obještavaju i čiji se obrisni mogu nazvijeti u hadisima Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam pitanje samo koliko će sužitava da padne i kolika će šteta tu da nastane. Jer se pomenju spomenju, ratovanja pokljen s prijelom, sabljom, što znači sad moderni svijet, samodena terenologija, znači iz nekog razloga, da iz globalnog zatopjenja ili zalađenja mjesta biti nevažeći. To tu veliki ratovi, na globalnom planu. Mali ratovi, kao onaj botanski, njerovi povodi i razlozi su različiti. Oni je različite povode i razloge da povedu ubili za podjenu male ratove. Ali, svugdje je isto da su žrtve tih ratova zemlje trećeg svijeta. Kao što je Afghanistan, kao što je Irak, kao što je Libija, kao što je Sirija, Somalia, Eritreja, Panama, Vietnam, Burma, zemlje Galkaza, Centralna Asika, te Srednja i Južna Amerika, naravno tu su i zemlje Balkana, a među njima i naša koja daje nesebičan doprinos i zalaganje u ratovima, odnosno mirovnim misijama u Iraku i Afganistanu. To je kao kada bi Saudisara 93. poslala svojga vizon na pale da im oni bare gra. Ništa drugog. Možete misliti kako biste se tada osjećali. Bili biste zahvalni Saudicima što su to uradili. E tako danas Afganistanci i Iračani zahvaljuju nama, mada su i oni uveliko poslijepljeni ovim medijskim prašinama. Dakle, to je dio ružitastog plana, kako su ga nazvali, izazivanje manji ratova, čiji ti ljecu sami civili, kao što je danas u Siriji, posebno žene sposobne za rađanje. Ono što se dešavalo, pročitajte snjigu, molila sam i da me ubiju. Pa će se vidjeti veliku sličnost između ovih ratova. Zatim druga stvar, koret ratova, jeste ekonomsko uporobljavanje. Kada izazovu rat, uzećemo za primjer Irak. Nećemo Bosnu, možda će se neko uvijeti. Kada su srušili, Irak je bio jedan od vozećih demaja Bliskog istoka imali svi onaj zlatni dinari, svašta nešto, velika ekonomiska bogatstva, resurse itd. Došli su mirovnjaci sa zapada pa i sve srudili i stavljali E, dolazi prvo program opremi i obuči, pa dolazi plan i program odnove i razvoja. I nama ste dešavalo nešto tako pa na poštanju tentkove čije sjevi same odpadaju, velikoptere koji nisu sposobni da lete, transportere koji su učestvovali u vjetnačnom ratu i tako dalje. Da ne govorimo o IK-kondjerevama od kojih je jedna tu na ulaz u Sarajevo za zahvalnost međunarodnoj zajednici što nas je hranila mesom od Kengura i drugim stvarima čije je porijeko nam je totalno i apsolutno nepoznato, ali bili smo gladnije, pa oprosti, jeli smo spašali sruše zemlju i onda dolazi znači prvo se nos i razbiju pa se kruže maramice a vi se maramice natope u slanoj vozi da se što bolje ujede za nos <laughs> dolazi bramer i donosi plan reformi u sto tačaka to ćete najbolje razumjeti ako pročitate knjigu stoljeće rata i ako pročitate knjigu ispovjeru ekonomskog ubo, ub, ubice ili ubojice od Johna Perkinsa. Pa ćete vidjeti šta se sve radi i šta se dešava dok ljudi ovde stravuju zehafija, insalatija i nezamija koji izmišljaju ligero. U dolazi sjetka banca, međunarodni monetarni konj, a to nam je jako dobro poznato jer je danas aktuelno Stand by Arang Ban. onaj prvi nismo otpitali, a drugi nas već našao, to će vaša djeta i vaša určaja da plaćaju, budite sigurni o to, to je ekonomsko uporabljavanje. Dakle, nekoliko godina i te ćete kredite potrošiti ne u industriju, ne u stvari koje će donijeti novih kapitali prosverite, nego ćete i potrošiti je U administraciju. Tamo da se nima povratka jednoj marki. I to niko se ne buni, već se radoju, čestitaju, uspjeli smo i ovo, uspjeli smo i ono, međutim, djadni narod ono će to da plaća. Pa će 59, umjesto sadašnjih, koliko, 70%, biti možda 60%. Allah najbolje zna, vidjet ćemo šta nas čeka. Niko se ne buni. Fidel Castro. Fidel Castro, čuli ste svi danjega, predsjednik, odnosno viši predsjednik Kube. Ironično je govori o ovim stvarima, pa kaže celokupno čovječanstvo jesu putnici jednog broda, gdje se jedan dio putnika onaj veći nalazi u podpalublju, a drugi onaj manji odabrani na palubi sa posebnim kar, sama prve klase, tako što kad idete po avior, ima sve onu ekstra klasu, ima sve druge manje privilegije. I nema mogućnosti da cenje ove uloge njenaju Oni u potpalu just, trajno sudove to su zemlja svećega svijeta, to ste vi trajno siromaško trajna maština. što njeme vije, više prolazi i odmiče sve smo siromašni sve teže spojiti i sastaviti kraj sa krajima Zašto? Čene rastu i manja, sve manja dva kraja, sve su jedan od drugog udaljeniji i udaljeniji zahvaljujući djelosvjetskim teroristima koji nam se često smiješe sa malih TV ekrana uvjeravajući nas u blistavu budućnost naše zemlje u neke puteve tamo ili vamo a blistava budućnost jedino je u Allahovom putu odnosno u putu za džene dakle ostavimo sada Pidela Kastra Stali smo da su siromašniji, vječno siromašniji, a bogatiji vječno bogatiji. I to se, dakle te dvije krajnosti stalno se povećavaju, oni siromašniji sve su siromašniji, oni bogatiji sve su bogatiji. To ćete vidjeti danas, kada iznižete tu na ulice. Izgladnjivanje, o tome vam nema šta pričati, pogledajte slike iz Afrike, pogledajte emisiju naša realnost na televiziji Haya. Pogledajte te emisije, pogledajte emisiju ispunimi želji. To su vaši braća, končije, zemljasti, pa ćete vidjeti gdje živite. Iz Allahove milosti i obilja prema vama možda vas nije snašlo to što je snašlo njih, ali vidite dok su jedni u džakuziji k'adama, drugi apsolutno nemaju imaju kade, nisi imaju greca i tako da li Ovo sigurno nisu napravili slanški teroristi. Ja ne znam, možda sam kupiju, ali ispravite me. Medicinski podovati. To su oni virusi koje sam vam spominjao, da ne idemo dalje. Dakle, budite što dalje od apoteka, konzumirajte što manje lijekova, a bit ćete im sve više i više potrebniji, zato To će jedna stačka koja slijedi to pojasniti zbog čega je to tako, zbog čega svako malo mi moramo u apoteku po antibiotike. Trobanje hranu. Poslušajte jednu izjavu. Kaže, kako je jedan končija, kaže George Bush. <laughs> Piše predsjednik ESA DEA George Bush. Kada su okupirali Iraku, Kaže, u Iraku smo zato da bismo postijali sjeme demokracije, a tu demokraciju nebolje vidimo danas. Idan danas, za dakle 50 godina nakon okupacije, često i nevijesko čujemo kako je stocinu Iračana u nekoliko eksplozija poginulo. Jer ovazno je sada na srednju za to. Kaže, u Iraku smo da bismo posijali sjeme demokracije kako bi prosvjetavali prošljenoste po cijelom području autoritarnim režima. To je po cijelom aratskom svijetu. Šta je u stvari te demokracije? Kako kaže jedan e, koji je napisao djelo sjeme umrištenja William Engdahl ili indal kaže to je GMO hrana danas ne vjerujem da ima neka institucija u našoj državi koja provjerava zastupljenost, genetski modifikovanji namirni za na tržištu naše zemlje uvozi ko šta hoće bez ikakvih problema samo je problem kada se izvozi. što isto tako spomenju Kakva je to genetski modificirana hrana? Kaže jedan, cilj okupacije Iraka jeste da se dugovječna žitnica medzopotamije pretvoriju raštadnih ovih genetski modifikovanih žitarica. To je jedan cilj. Drugi cilj jeste isto takvog iračna nastavka. Zatim treći cilj jeste ko će uraditi obnovni razvoj nego firme ovih koji su rukovodili okupacijom Piraka. Pročitajte i to, dakle naći ćete i to u literaturi koje nisu pisali muslimani, niti muslimanski teroristi i ekstremisti. Pa da kažemo oni su pristrani, oni su pristrasni ovaki i inaki nego su ovo pisali ljudi iz njihovih vlada, iz njihovih redova koji su sami učestvovali u ovim stvarima. Uh, U Škotskoj jedan učenjak ili naučnik posmetio se proučavanju ovi genetski modifikovanji sjemena jer su kompanije tjelosvjetske tvrdile da su oni bezopasni ta sjemena da su normalni i hibrizi, zanimaju štetan taj po ljudski organizam pa onda ne bi uzeo ljude i na njima testirao, a se da smo mnogi mi pokusni količi, ovdje na ovim prostorima on je uzeo nekoliko miševa šta kora pa jednima je davao krompir onaj prirodni a drugima je davao onaj genetski presirani da bi došao do spoznaje da, da su genetski modifikovani dakle krompiri jako štetni organizam miševa a da ne govorimo oko ljudski organizam i kada je to objavio šta se dešava bio je izbačen smijenjen na insipiranje koga to nije Ablera koji je tada bio premier Dakle dešavaju se čudne stvari Ovi genetski modifikovani proizvodi napadaju imunni sistem čovjeka I zato moramo, sve češće i češće u apoteku, u antibiotike, što kaže Fidel Castro, oni vore na palobi, oni neće da jedu ove štvari. Oni imaju čiste bioproizvode, piju čistu vodu, ne piju onu zagađenu ovim ili onim vodpadom, koju smo do nekoliko dana mogli piti, danas je nijema zagađena, nije preporušljiva za korištenje i tako dalje. Zatim, još ćemo tije stvari spomenuti, obzirom da je vrijeme akšalna maza ako dopustite, dakle vrlo štulo, ali ćete nadam se spasiti poruku koju vam šaljem. Na području nauke, obzirom da živimo u sekularnim državama, je maksimalno nastoje da sekulariziraju i svoja društva, sekularizacija države jeste odvajanje vjeri od politike. Sekularizacija društva jeste odvajanje vjeri od života. Upravo ono da svoj islam okračimo negdje u hodniku i da bez islama dođemo i sjedimo tu. Pa ćemo naći da na području ili polju okrazovanja imamo sekularno znanje i ono svjetsko što neki misle ali se baraju fizika geografija ovo ono a imamo i ono vjetsko testili tako dalje, međutim ko ispravno shvatih islamsa neće smatrati biologiju da je sekularna nauka zašto? Erladi hrvata se ovo onaj stvara znači nema Darwin' one teorije o evoluciji. Čovjek nije pao sa grani. Allah je stvorio čovjeka. I nema sekularizacije. Sekularizacija biologije znači da Allah kao stvoritelja ljudi, životinja, biljaka, živih organizama, isključite. Pa da poslušajte i prihvatite emisije koje vam se u zadnje vrijeme nude od BBC-a ovoga ili onoga kako je nastao život na zemlji, da smo prvo bili u riba u moru, pa da je ta riba kroz milione godina evoluirala u drugu ribu, pa u stav, pa u mašku, pa u konja, pa u slona, pa opet u kokovi, ne znam nira, ja, da bi na kraju čovjek postao čovjek. To je sekularizacija za Allaha kao skoritelja, Uklone se, umakne se iz teologije. Iz geografije citirali smo također aje, dja'ale si sema i poruđen. Na nebesima dao sada sješća. O dja'ale i dao svjetinču sunce u kameramu nira i njeseča i sija. O dja'ale lejla u nehaara ilkesen. Dao da se noć i dan smjenju. Limet arada imlje zahara ko da se opomene u pameti. Dao arada šukura ili da bude. I onda se desi kada sekularizirate geografiju kažete Allah kao stvoritelj nema zatim ništa. Desio se veliki prasak, sudrlo se svako metad, dvije planeta, asteroidi, samo lamo i evo ga slučev sistem u ovakvoj ljepoci i u ovakvom skladu. Kvokulnom pitele si jasmehon i svi u svojim putanjama plove. Zatim, dakle, dakle to je sekularizacija nauke da izbavite ono islansku duhovnost, takvalut iz nje, da vjerujete da Allah taj, koji stvara, da sasvim to povežete i uskladite. Također, kao što je napadnuta nauka, napadnuta je religija, pa se vrši sekularizacija religije, odnosno modernizacija, uzmite bilo kojih izraz hoćete, koji se danas koristi, ali sve sa jednim ciljem, da budete muslimani bez islamu I zato danas nas umjereni muslimanima nazivaju koga ko ne ima čija žena je privena, čija ceca nosi mini suknu, koga pije alkohol, koga se rukuje sa ženama, ko ide u noćne barove i tako dalje. To je za njih umjereni musliman. Onaj ko ne ima ništa od svama. I kada su izvršili sekularizaciju, nije samo islam napadnog. Ovima i hršćanstvo sveta i judaizam u onom izvornom obliku, pa je nakon sekularizacije hršćanstva nastao protestantizam, jel' tako se kaže? Nakon sekularizacije judaizma nastao sionizam, vama dobro poznati, kao je njimova djela šta se danas radim, dešava od naše Palestina, palestinata, a obsekularizacije i materializacije islama, nastao je tradicionalni islam evropski islam botanski islam turski islam i da me nagrajam dalje na početku mi se ne perjemo svojih predaka ovde mi smo botanski, bošnjarci ljudi na ovim prostorima sa vjerom koju je Allah subhanu, odjavio ali onom izbornom vjerom el islami I sve što je došlo pozitivno od naših predaka mi to prijevatamo i mi se ne peremo naše tradicije koja je u skladost sa Koranom i Sunnetom. A ono negativno koje su nam podvalili i ubacili i koje nam pripišu kao jednu od velikih vrijednosti koje treba da se držimo, mi se sad ne možemo složiti jer smatramo da je to jako ekstremno, Da ja sam nepravedo prema Allahu, Kane ulaka va vjeri. I da ćemo time učiniti dakle veliki grijehom sebi saminom. I na kraju završavam. Nije ono što se danas dešavalo i što danas vidimo, noma qadarullah hakq Svi oni koji su ustali protiv Allaha i njegove vjere, oni Allaha istinski ispodnali nisu Zašto? je da su ga spoznali, oni bi ga se bojali, oni bi od njega strahovali. Nebeta, zemlja, brda, strahuju od Allaha. Kada bismo ovaj Kur'an odjavili brdu, vidio bi kako to brdo strahuje. Kako se raspada od straha prema Allaha. Ljudi nisu bogobojavni, ne boje se Allaha, pa su od da o Allahu laži iznosili da je Allah sebi uzeo djete, da je uzeo sebi sina, da je urazio ovo ili ono da je nepravedan, da je čovjeka primorao da čini neke stvari koje islam osuđuje i tako dalje. Onaj ko se usudi da ustane protiv Allaha, taj će još lakše da ustane protiv Allahovog kosmanika, sada Allaho, ali i I to je nama dobro kod I to kod nas neće umanjiti ništa od njegove vrijednosti u našim crtima. Muhammedu Rasulullah, Muhammed je Allaho poslani. I on nije ništa drugo nego Allaho poslaniti. I ovo što danas trađe ljudi, to je samo pokazati njihove nemoće, njihovog straha, njihovog beznadža, njihove bezorijentacije, To najviše govorimo o njima samima dok nama naša vjera ne dozvoljava da uglazimo isto u njeno da vijegamo svjesnije oni koji će iz neznanja, neukosti, ne kulture vjerjati Allaha subhanahu wa taala. I zato budite ponosni što ste dio vjere Islama budite ponosni, sretni i zadovoljni što vam je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam onaj koga crtaju sa bombom na glavi a Allah kaže da je on rahmatullu alam i da je on milov pa kome ćete više vjerovati da li oni maš to crtaju i pišu i smimaju i govore ili ćete vjerovati gospodaru nebesa i demlje i jedna stvar koja je sigurna Voilà je goran nakotrubu koji su kferi da se zavara nasladivanje i uživanje nevjernika po zemljama. Kola taseb in Allah gafilan amma je'malu dharimun. Nemu misliti da Allah ne zna da je nemaram samo ono što radi nasilnici, a ko je veći nasilnik od onoga ko Allah laži iznosi po strana njegovog poslanika koga naziva ovim ili onim imenom, in namaju asiruhum li jelmin tešha sufir abzda. Allah i samo ostavlja do dana kada će njihovi pogled i ostati ukočeni. Kada dođe taj dan, gotovo je. Njima će biti jasno šta i kako su raduli. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči onome što ne znamo, da nas osuva i učvrsti na kravome putu, da nas zaštiti od spretkarenja, od spretka roša i da se spretke vrati na njih sami. Molim Allah, suhanna huveta, da popravi stanja muslimana, širak svijeta, da pomogne našoj graći koja su vespravljena, kojima se čini nekada, koji se ubijaju samo zato što kažu da su muslimani da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta ta'ala, ako sam oduzio, ali dakle ovo je samo jedna čas u moru od onoga što bi se moglo spomenuti. Mnoge stvari sam preskočio i da obišao kako bi ovo svoje izgledanje kratio. Pomolim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas. za vašu puštivost, pomno slošanje. I kažem sve ovo, dražiću, oprosta od Allaha, subhanahu wa ta'ada, za sebe, za sve vas, za sve muslimane i muslimaka, širo svijeta, tako one žive, tako, i one mrše. Naša posljednja dova je hvala neka Allahu Allaha gospodaru svih svjetova, salava su neka je na posljednjeg Allaha gospodarnika, njegovog biljenika i odobranika, Muhammeda, sallallahu alihi wa tzallahu.